Кити і дельфіни Кити і дельфіни складають один загін китоподібних – великих морських савців. Їх ділять на два великих підзагони – вусатих або беззубих та зубатих китів. На планеті налічується близько 50 видів дельфінів, 23 види великих зубатих китів, 10 видів вусатих китів і 6 видів морських свиней. Хоч китоподібні схожі на риб, насправді це теплокровні савці, які дихають легенями. Із землі в море Кити з'явились на землі близько 50 мільйонів років тому. Їх предки колись жили на суші, але потім переселились у море і поступово втратили задні кінцівки, а передні розвинулись у плавці. Плавці служать китові стернами а плеве він за рахунок ударів могутнього хвоста з горизонтальними лопатями, який рухається вгору-вниз. У риб хвіст розміщений вертикально і рухається з боку на бік. Фонтан у морі Щоб зробити вдих, кит піднімається на поверхню. Під час видиху здихала одного чи двох зовнішніх отворів на голові, виривається тепле повітря. Воно змішується з холодним морським повітрям і відбувається конденсація води. Струмінь пари утворює фонтан, який може злетіти в повітря аж на 10 метрів. Зробивши кілька глибоких вдихів, кит знову занурюється у воду. Приязний велетень Голубий кит – одна з найбільших тварин на Землі, до 30 метрів завдовжки, а маса його – до 150 тонн Як 20 дорослих слонів Зубів у голубого кита немає Цей вусатий кит поїдає планктон і рачків, які живуть біля поверхні моря Зубаті кити і дельфіни озброєні безліч зубів І живляться вони рибою, кальмарами, тюленями та пінгвінами Усміхнені дельфіни Дельфіни дрібні, китоподібні з гострою мордою, витягнутою, ніби в незмінній усмішці. Це грайливі й розумні тварини. Живуть дельфіни великими стадами, спілкуючись між собою за допомогою різних звуків щебету, клацання та свисту. Для орієнтації під водою та пошуку риби дельфіни користуються ехолокацією. Пораненого чи хворого дельфіна решта членів стада, звичайно, підтримує над водою, щоб він не задихнувся. Інколи у такий самий спосіб дельфіни рятують людей, які опинились у відкритому морі. Дельфіни ніколи не виходять на сушу. Вони спарюються і народжують дитинчат у морі. Самка вигодовує дитинчат молоком протягом року, але часто не розлучається з ними ще кілька років. Іллюстрації Зримий звук Дельфіни спілкуються між собою, відшукують поживу і орієнтуються в просторі за допомогою ехолокаторів. Високочастотні звукові коливання, які утворюються повітряними носовими мішками, проходять через своєрідну жирову лінзу на лобі, що фокусує звук у вузький пучок. Поширюючись у воді, звукові коливання відбиваються від зустрічних об'єктів. Луну дельфін вловлює за допомогою нижньої щелепи, яка складається з тонших кісток і спрямовує звук до внутрішнього вуха. Природний ехолокатор У дельфінів є органи, які подають і вловлюють звукові імпульси, що дає можливість тваринам орієнтуватися навіть у каламутній воді і в темряві. Дельфіни-білобочки чи звичайні дельфіни живляться рибою. Живуть вони величезними, до тисячі особин стадами. Смугастий дельфін невеликий, до 2,5 метрів завдовжки. Тропічний вид відомий тим, що часто супроводжує кораблі. Морські свині найдрібніші, до 2 метрів китоподібні. У світі їх 6 видів. Доросла білуха зовсім біла, а її дитинчата сірі. Спинного плавця у білух немає. У дзьобурила в нижній щелепи всього два зуби. Живе цей вид у Північній Атлантиці. Самці дельфінів-пляшконосів досягають 9 метрів завдовжки. Самки дрібніші. Живляться вони кальмарами, каракатицями та оселедцями. Південні кити, які бувають завдовжки 18 метрів, нині стали дуже рідкісними. На землі живе – три підвиди південних китів. Фінвали належать до родини смугачів, які відрізняються наявністю борозен на горлі. Виростають завдовжки до 20 метрів. Гренландські кити належать до родини справжніх китів. Вони виростають до 18 метрів завдовжки, а пластини їх вус досягають 3 метрів. Кусючі і некусючі. Кити розділяються на два основних підзагони – зубатих і вусатих. Вусаті кити відсіджують з морської води планктон – крихітних морських істот – за допомогою рогових пластинок, які називаються китовим вусом. Різні види китоподібних відрізняються за кількістю та величиною зубів – у дельфінів – зуби конічні, які взаємозамикаються, а в більшості дзьоборилів – усього дві пари зубів. До родини кашалотів належать три види. Це найбільші із зубатих китів. Виростають до 20 метрів. До того ж і пірнають найглибше в світі. Основна їх пожива – кальмари, зокрема й гігантські. Нарвали Довжина їх до 5,5 метрів, не мають спинних плавців, і в них лише два зуби. У самців один зуб. Гострий триметровий спіральний бивень. Косатки називаються також китами-вбивцями. Це дельфіни з високими до 2 метрів спинними плавцями, схожими на акулячі. Живляться молодняком китів, тюленями, кальмарами та рибою. Зуби в них довгі й гострі.